Cecilia Persson, pianist som har vunnit jazzkatten som årets kompositör två gånger. Ja. Ja, du har varit composer of honor residence hos Norrbotten Big Band. Och eh, framförallt så är du också känd för eh, att du är med och grundar gruppen PAVO. Just det. Nej, det är inte så dåligt. Nej. Det, är din stor det är en meritveteknik tycker jag. Tack för att du ville vara med på den här intervjun. Um, du svarade i telefon som Sissi. Är det det du föredrar att bli kallad? Ja, föredrar Jag vet inte, jag är ganska van vid det. De flesta säger nu Sissi, tror jag. Sissi? Ja. ja, det, ja det låter lite mer avslappnande om man kallar det Sissi. Så jag tyckte det, det var väldigt avväpnande när du svarade så. I telefon. Okay. Vi möter här uppe i Piteå efter att ha haft klinik med musikstudenter och så sådär. Um, hur gick det, tycker du? Det gick jättebra. Gud, vilket gäng alltså. Det är, det, är, det är väldigt roligt att träffa ungdomar på det här viset. Det blir väldigt intensivt, men det är väldigt härligt. Ja, men så gammal är du inte själv. Hur gammal är du? Jag är 35. Ja. Är det läskigt att stå som lärare på scenen? Nej, det tycker jag inte. Inte alls. Jag tycker det är två helt olika. Ja det är så? Forum, ja det måste jag säga Jag tänker med det är någon slags exponering av dig själv inför folk liksom. Ja men det här är så mysigt Jag, jag trivs jättebra med att träffa elever och så här ja, eh, Speciellt i grupper så man kan ha samtal och så där Jag tycker det är supermysigt Det finns ingen oro i mig på det viset Det är inte som att visa upp något så Nej, Nej. det tycker jag inte Mer att man liksom har ett slags utbyte mer så, ah, okay, ja. Ja. Du får tillbaka någonting av Ja man... massa ja Ja, det, ja, det sätter alltid igång en massa kreativa processer liksom efteråt där, i kölvattnet <laughs> av ett sådant möte. Ja, så det är jättehärligt. Ja, men var grymt. Vi är ju nu i Piteå som sagt, men din dialekt avslöjar att du kommer från lite sydligare breddgraden än just mm -hmm. var Vars växte du upp? I Kristianstad är jag uppväxt. Ja, mm. Kristianstad mm. med eh, Kristianstadagarna. <laughs> har du varit på kvartsdagen? Ja. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> det har jag. Ja. Och, um, det är här det är det har stoltsera med ja. det. <laughs> här är det runt när du var ungdom. <laughs> eh, ja, det får man nog eh, tillstå kanske. Det gjorde jag nog lite grann. Mm. Men ganska ung ungdom. Ja. Alltså, vi säger högstadietiden där. Jo, ja, men det verkar vara det man lockas till dem där också. Det är ja. spännande då. Ja, dagarna. <laughs> precis. <laughs> eh, hur såg du uppväxt? Är du i Kristianstad, utanför Kristianstad? Strax utanför, några kilometer utanför. På landet? Mm, ja, alltså en sån här liten bostads... några år som heter det. Okay. Det är som en, ja. liten, en liten bostadsområde, liksom, hur några so kilometer utanför. Hur såg huset ut du växt upp i? Det var ett gult tegelhus eh, som byggdes på 70-talet eh mexitegel du vet ja, och, och, och riktigt 70-tals trädgård med en platt trädgård och fint klippt gräs och ja det var nog att det skulle vara Men så var hade vi utsikt det var ju liksom en åker utanför Men, så en äng där det ibland var raps och så där. det var väldigt på så sätt horisont alltså lite så här mycket luft i det låter lika konstigt om det var antagligen. Ja, det var men... Rapsfält. <laughs> ja, och... raps. ja. Det var inte alltid raps där, det var annat också. Men i alla fall stort fält på ena sidan. Det var en frihetskänsla, så. även mm. om det var mitt i ett bostadsområde. Triggde du så det? Ja, det gjorde jag. Det gör jag största delen i alla fall. Ja, absolut. Man växer ur i sådant ställe kanske ganska fort ifall det är för litet ställe. Eller? Ja, precis. Jag tror att jag letade mig lite därifrån redan på gymnasiet. Jag gick jag i en annan stad och sådär. Och sen så försvann jag iväg. Och sen har jag, återkommer jag på somrarna helst. Ja, Okej. Okay. Mm. Vad jobbar dina föräldrar med? Eh, min mamma... Eh, jobbade. Hon, hon var ganska mycket hemma med oss barn. Så att vi mm. är sådana som inte har gått på dagis eller sådär. Ja, ingen dagmamma eh, eller sen dagis eller sådär. Nej, hon var dagmamma. Där var lite grann. Så att vi hade ju främmade, kids hemma. Liksom. Främmande i citationstecken ja. barn. <laughs> ja, precis. Eh, men sen, eh, sen så jobbade hon inom vården som eh, eh, undersköterska. Mm. Eh, på äldreboenden och sådär. Just det. Eh, senare när jag blev lite större. Och min pappa var ju bilmekaniker. Så han hade en bensinstation bara... Hundra meter från huset. Ah, okay. Så han kom hem på luncherna och käkade lunch. för hörde man att det kom någon som visslade på gatan. Jag hade jättestarka minnen från det. Så han käkade lunch hemma varje dag som så gick han tillbaka. Så jobbade han sju till sju. Alltså, han började sju på morgonen, kom hem sju på kvällen. Varenda dag. Alltså, långa dagar? Långa dagar på bensinstationen. Ja. var Okej, så mamma undersökte. Ska och pappa bilmekare ja, helt enkelt? Ja. Det var... Ingen musik i Inte hemma. mycket jazzmusik Nej, där. Inte, mycket, inte musik hemma. <laughs> nej, det var svensktoppen. Ja. Det var väl liksom det. Men sen så hade jag ju... Ja, nej, musiken kom ju inte så från det hållet. Men, men de är väldigt musikaliska. De kryper det ju fram. Ja, just det. Om man kollar läget. Det är bara det att de inte har satt sig bara in på inte det. Nej, men precis. Och de har liksom inte, kanske inte haft det intresset. Så att vi liksom gick inte direkt på och sånt och, men, men som sagt, ja, de är musikalska och sen så har jag ju två äldre syskon som är liksom tio år äldre mm. Och de tog ju hem liksom populärmusiken åtminstone. Ja, ah, okay, okay, just förebilder och så där i Ja, hemmet. precis. Och sen så hade vi piano då förstås hemma. Det mm. hände ju nästan alla lite tillbaka i tiden. Visst Ett det. akustiskt piano. Ja, det var snyggt, det var trend Ja, det kanske var det. Ja, precis. Men det har, ju, det har i alla fall försvunnit lite, tror jag. Att man nu tar det mest plats. Ja, för... Vi är ju trångborda nu tiden. Ja, det är det, faktiskt. Och ja. öppna planytor också. Ja, det också. Trångt och lite grejer. Men när upptäckte du musiken? Ja, men jag gjorde ju då det egentligen ganska tidigt ändå. Kanske tack vare syskonen som dels lyssnade mycket på populär musik. Och sen så... Att de spelade piano också. Jag ja, de spelade klassiskt piano mm. när jag liksom var bebis. <laughs> så, och sen så fanns ju pianot där. Och man ville ju gärna göra samma sak som sina syskon. Så jag antar att det är så. Jag minns ju inte, jag var så liten så jag minns inte. Nej, men, just det. men jag satt där tidigt. Och, och gillade det tidigt. Gick du kulturskola? Eh, nej, de provade sig. mig här, lite grann. När jag bara var kanske några år, men det var inte min, det. Grej. Nej, det var inte min grej, jag ville hålla på själv liksom. Och så fortsatte det egentligen, nog långt upp, fortfarande så <laughs> <laughs> Jag vill hålla på själv Men, nej, men jag, gick sen, jag gick i musikklasser däremot, började okay. jag när jag började i fyran ja. det, det finns ju på många ställen i Sverige, man kan gå musikklasser Och det var ju avgörande kan jag säga det var... För liksom, min, upp, liksom, min upplevelse av musik Och hur man lär sig Okej, mm, okej okay, okay. mm. Men ja, Men just piano Just piano ja. Varför just piano? Jag tror ju dels att, att, just att vi hade ett piano hemma helt enkelt, att det fick bli det. det sänker, och, till, tillgänglighet. Ja, enkelt. tillgänglighet faktiskt. Jag tror hade vi haft andra instrument kanske det hade blivit något annat instrument. Men tillgängligheten och sen så också lättheten. Det finns ju inget motstånd i att lära sig riktigt. Alltså det är klart att det finns om man tycker att det ser ut som väldigt många knappar till exempel så kanske man upplever det som läskigt. Men, men det är ju trots allt bara att trycka på knapparna. Och så kommer det ljud. Så att väldigt små kan ju göra det. Jag försöker inte hålla med dig när jag ska spela piano också. <laughs> ja, precis. Ja, nej, men, så att det var väl det tillgängligheten. Men sen också det härliga man får tillbaka. Jag tror jag kände det tidigt. Alltså, liksom ett akustiskt instrument, man trycker på det. Och sen så kommer det ett ljud som är, liksom, vibrerar i hela rummet. Alltså, det, är ju, det är ju magiskt. Även, och det märker jag ju med mina egna barn nu. Alltså, när vi ju också har piano hemma förstås. Så spelar vi på det och det är liksom, tiden stannar ju. De hör ju vad man gör. Liksom. Det, ja, det är magiskt. Just det. Trollbindan instrument är det. Ja. ja, men precis. Men vem var Cisse Persson som tonåring då? Ja, vilka intressanta frågor. Jag var ju ja, jag var på en helt annan planet än vad jag befinner mig nu kan jag säga. Det är, så. Ja. är du klokare nu eller är du mindre klok? Nej, jag, jag är väl lite klok av erfarenhet måste jag väl ändå tillstå. Men, men, men jag jag var nog en ganska en tonåring precis som ganska många tonåringar är. Lite liksom ute och res och så. Jag var ju alltid jätteduktig i skolan till exempel och sådär. Mm, okay, ja. en, en skoltjej, duktig tjej. Men utanför skolan så röjde jag runt liksom. Är det <laughs> Kri Kristianstad. Ja. <laughs> ja, det, ja, det var nog lite så faktiskt. Men, men jag liksom höll ihop mig själv ändå hyfsat. Mm. Det var inte så här att jag liksom blev helt... Jag hamnade i trubbel? Och Nej, jag hamnade inte i så mycket trubbel. Men jag utforskade ändå lite tror jag. Mm. Jag var en utforskande... Person. Ja, mm. men det låter hälsosamt tonåring. Ja, men, eller hur, det. man det ska väl. Grejer. Allt är nytt och nyfiken. Ja. Var, men piano, när upptäckte du jassen? För det är inte självklart att man behöver upptäcka det som tonåring. Nej, och det var ju lite senare då skulle jag väl säga generellt om jag jämför med mina kollegor då. Mm. Men jag, jag eftersom att jag gick i musikklasserna så lärde man väl ändå känna lite vuxna människor som höll på med musik och det fanns också ett storband det kanske finns fortfarande C4 Big Band eller i och för sig C4 och Big Band är det nog de, de vuxna, det fanns ett ungdomsstorband i alla fall, ja. och jag hamnade där liksom, jag kunde ändå spela piano alltså. ja. och sen så fick jag liksom lära mig lite akord och sådär, så, där, så att jag, jag började väl spela lite jazz i musik då, redan kanske på högstadiet senare högstadiet ja, just det. men jag liksom, kanske inte trollband av det så riktigt men sen, och sen gymnasiet då lärde jag känna en kille det mm. blev också min pojkvän såklart <laughs> och den här pojkvänens pappa spelade ju massa jazzmusik hemma oj, ja intressant ja var, um... Och mamma med för den, hon gillar den också. Men det var väl kanske mest pappans initiativ, tror jag. Mm. Ja, intressant att en gammal flammas föräldrar hade större inverkan på din framtid <laughs> än flamman, kanske. <laughs> ja, äh, men jag måste ju säga, ja, i för sig, just i musikvalet liksom. Mm. Men, men, men hela liksom... Uh, musiken som musik i stort hade jag ju med mig liksom, från barnspeln då på något sätt. Yeah. Men, men absolut, att det blev just jazz, yes. det, det kom ju mycket därifrån, att jag lyssnade och han spelade också gitarr, Kristoffer som han heter spelar fortfarande gitarr. Uh, så att uh, han liksom lärde mig en del och, och det öppnade upp öronen lite och jag kände kanske att jag hade tröttnat. Fram tills dess hade jag hållit på mycket med, jag skrev mycket musik och det började med tidigt, alltså yeah. redan kanske när jag var sju eller sådär. Jag skrev ju liksom smäktande ballader och så Ja, yeah. oh. Tompe, <laughs> ja, liksom, och, ja, precis. Det var krig och fred och, och liksom, sådana texter. Och, och, ja, men, ja, så, men sen så när det kom in då lite mer toner i bilden, mm. i, i öronen, så blev det liksom lockande och spännande. Just för att jag inte riktigt kunde koppla vad det var på en gång. Alltså, det var, man fick tänka till lite och fundera. Så. Ja, det är som... Um... Många, när man smakar på Jazz första gången så kan den smaka lite som kaffe. Liksom. Man fattar Eller det. Är så här, det är lite, och sen så, sen så växer du på den. Liksom. Ju... Ja, och så finns det ju mer lättsmält och svårsmält Jazz och sådär också. Ja. Och vad man vill dyka in i. Sådär. Mm. Hade du något speciellt som var ditt första Jazz? Det var Storbanda kanske. Ja, precis. Men jag fastnade jag kanske egentligen inte jättemycket för storbandsmusik ändå. Jag, det var liksom ganska roligt att spela, men det var inget jag gick hem och lyssnade på Nej. faktiskt. Men det var också för att jag inte riktigt hade någon som visade mig liksom, fantastiska storbandsverk från liksom, vad det nu kan vara, Charlie Parker eller något. Men, men, men, eh, men det som... det bli, Alltså EST kommer ju in tidigt i bilden där ändå. Just det. Minns det, det som. Och du, ja... Ja, ah, est kom tidigt. Annars var det lite så här bluesigt och lite ah, ja. Ja, blandat. Mm. Uh, ja, ESD är ju fortfarande en sån här riktig inkörsport i in ESD. Nej, det kanske är det. det är Det den är den är liksom... Ja, jag kan förstå det. Det är ju troll, trollbindande. Liksom. Mm. Uh, men du gick vidare till folkhögskola. Ja, efter gymnasiet. Efter gymnasiet, mm. ja. växte till det lite, fortsatte spela. Mm. Och så... Då, det, var där, det var där sen det började hända. Ja, där grejer, det började liksom. liksom. hända. Ja, ja. Och det blev Fiden folkhögskola. Ja. Du stannade kvar i skolan? Jag gjorde det. Mm. Ja, det kändes rätt? Ja, men det kändes rätt. De alltså, både Fridhems och Skurups har ju ett bra rykte. Det är väldigt bra skolor. Mm. Det visste inte jag då. Det var ju Kristoffer som tog med mig. Ja. Han var, ska, du inte, ska du inte söka? Det finns en, en tjejlinje på Fridhems Vilket det fanns då. Okay. En tjejlinje. Mm. Uh, tyvärr finns den inte längre. Men ja. den har gjort mycket gott, synd mm. att det inte finns. Men jag hamnade på sökningen till tjejlinjen utan att veta överhuvudtaget vad jag höll på med. Ja, okay. Utan Kristoffer skulle söka. Och då gjorde jag också det. Mm. Ja, vad grymt. Så det var så jag hamnade där. Ja. Kom han, han in då? Eh, han kom in på Skurup. Okay. Så han hamnade där och jag hamnade på Fridhem. Ja, okay, okay. mm. Sen gjorde vi slut. Ja. Så är det ju, världarna glider sig. här. Ja. <laughs> um, Okej, okay, ja men precis. Vad... Um, um, Ja, precis. Fridehem anses ju som en lite finare, eller högre nivå musikskola om man säger så. Mm -hmm. eh, märktes det när du var där, tyckte du? Ja, alltså jag hade ju en väldigt speciell inkörsport där då kan man säga. Eftersom att jag började just på tjejlinjen som ju var betydligt lägre nivå. Vi hade ju inte liksom hållit på lika mycket som de som gick då den vanliga linjen- eh, så att, så att liksom, första årets upplevelse var ju väldigt blandat. För mm. att liksom, här går vi på samma skola, vi är inte lika bra. Men vi ska ändå typ låtsas som att vi är lika bra. Och, det, bla, bla, bla, och det här med kvotering och allt det, ah. liksom, allt det kom ju som ett enda stort paket mm. över det året. Och sen så, men utvecklingskurvan var ju liksom i rakt upp. Alltså det var ju brant kan jag säga. För att man hade ju jättemycket folk kring sig som var väldigt duktiga. Så även om det var fruktansvärt smärtsamt så var det som sagt, blev vi ju alla på den linjen väldigt mycket bättre väldigt snabbt. Mm. Så, så sen, sen kom jag in på den vanliga linjen då efter det året. Aha, okej. Okay, så, ja. ett... så jag gick där i tre år. Mm. Ja, okej. Okay. Men den äh, det var inte, var det som ett trappsteg in, Var det, vad det som fungerade den tjejlinjen som en inkörsport in till. Den vanliga linjen. Eller var det bara det att du stannade kvar? Och, nej, nej man fick, sen sökte jag på samma premisser som ja. alla andra. Liksom. Ja, mm. just det. Var, var, nu, jag har inte riktigt koll på detta. Jag kan, var det mm. där Pavo bildades? Nej. Ja, men Det kan man ju faktiskt verkligen säga. För jag gick ju tillsammans med Sofia Järnberg. Som då är den andra hälften av Pavo. Och vi hittade varandra där efter en liten tid. Och, och upptäckte att vi hade liksom någon slags gemensam nämnare. Och jag var väldigt fascinerad av henne som, som individ och som sångerska. Så jag kände tidigt att mm, henne skulle jag vilja jobba med. På tyckte hon var vis. cool. Liksom. Ja, tyckte hon var väldigt cool, herregud. Ja, ja men så att vi började, de första, tidigaste låtarna är ju faktiskt skrivna på Fredhem Som är, finns med på första plattan. Ja, grymt. Ett par av dem. Ja, det är grymt ju. Vi visste ju inte alls då såklart vad det skulle bära hem. Men... Vad hade ni för ambitioner när ni började liksom? Vi, har, vi hade inga ambitioner och inga tankar egentligen vad vi ville liksom, och så har jag aldrig tänkt. Jag har aldrig tänkt, att jag vill bli en musiker som turnerar i hela världen och liksom sådär. Det, det har aldrig funnits utan det har liksom saker och ting har kommit med på köpet. Men däremot så hade vi enorma ambitioner med varenda liksom grej som vi höll på med. Just det. Så att vi la ner mängd med energi och tid på att göra låtar och hålla på med det och var väldigt detaljerade i hur vi ville att det skulle vara och sådär. Så vi var väl ganska styrande liksom, redan från starten. med hur. Så där. Mm. Mm. Ja, det har ju betalat av sig om man säger så det <laughs> <är stora> arbete. <laughs> <laughs> um, och där grundades Pavo, um, men sen lämnade du Skåne för Stockholm, eller hur? Mm. Mm. Det så? Mm. Um, och då gick du på Kungliga musikskolan. Mm. Vad var största skillnaden mellan att byta från Folkis och högskola, tyckte du? Den största skillnaden är väl egentligen att man plötsligt inte liksom lever tillsammans längre på det viset. Att man, och Stockholm också som, som plats är ju Aj. per definition. Man blir utspridda liksom på en stor yta och alla bor på olika ställen. Och man kanske kan känna sig lite mer ensam i det. Alltså folkis är ju oerhört, man blir som en stor familj. Och det, ju, det finns ju både gott och ont med det, men, men det är ju i alla fall ganska tryggt och man har alla in på sig sådär och man har ju oändliga, då, oändliga möjligheter att hela tiden spela tillsammans och dygnet runt och så och då upplevde jag kanske inte riktigt, det blev lite annat fokus i Stockholm där sen. Saknar du den här bubblan, folkets bubblan? Då gjorde jag ju absolut inte. Eller jag hade ändå gått till tre år. Så att jag ja, var det. ju liksom mätt. <laughs> jag var riktigt mätt. Liksom. Men, men så här är liksom backspegen så, så var det ju liksom betydande år på Fridhem. Och jag är glad att jag hade dem innan, innan musikhögskolan ändå. För att mm. jag, jag tror att jag hade. Jag hade ju inte kommit in utan, utan den. Men, mm. ja, mm. Den här raketraka ja, utövlig där. Ja, ja, precis. Det kanske var... Rymdskjutningen där. <laughs> Icke-ödmjukt att beskriva det så, <laughs> men det var ju verkligen så, såklart. Men generellt så är ett folk, <laughs> ja, väldigt... raket det är raket, mm. raketutveckling. Ja. Men Kungliga musikskolan mm. Det är många som vill gå... Du har gått på väldigt fin... Eller en bra folkis mm. och en bra högskola. högskola mm. Båda två. Mm. Hur var din tid på... Kungliga musikhögskola? Ja, den var ju också... Det, det är ju en, en superresa. Och det, och det, det, det beror lite på... Liksom, ska jag beskriva hur det var då? eller ska jag, För man, man, man rekonstruerar liksom lite i efterhand också. Så, Så blev det ju. Det det. Och saker som jag upplevde som fruktansvärda då är jag ju ändå glad nu på något sätt att jag tog mig igenom. Ja, ett exempel Så det, en sån sak där. Ja, men det är ju det här med... Alltså konstnärlig utbildning överhuvudtaget är ju liksom per definition en komplicerad sak. För att... Och jag har också gått en annan akademisk utbildning senare. Så att jag har två att jämföra med. Just det. Och det är verkligen två helt skilda världar. Men man utsätts ju ständigt för att liksom dela med sig av sig själv. På ett högst personligt plan. Man spelar för folk och man är hela tiden till... Alltså man blir bedömd från alla håll och kanter. Man blir bedömd av sina lärare, man blir bedömd av publik och man blir bedömd av sina egna vänner. Liksom. Så att det, kan vara, det är ju lätt att kolla bort sig det där. Och det tror jag är ganska vanligt också. Just det. Tyvärr. Jag tror det finns liksom överrepresenterat liksom psykisk sjukdom faktiskt. Om jag, om jag bara får generalisera vitt och brett utan att ha något på papperna. Ja, men det, det, är en, och det är en ganska kompetitiv miljö man är i också. Eller man, ja, precis. Det. Exakt. Mm. Vad, hur tampades du med sånt här då? Ja. Hade du någon botmedel eller led du igenom det? Eller ja, så jag, jag gjorde ju ändå, jag klarade ju ändå av mina alltså, <går> kurser och sådär. Och jag hade liksom mina pianlektioner och jag hade mina tentor och... Men det var ju liksom gånger när man fullkomligt går sönder och samman och blir jätteledsen. Och jag höll, det var någon när liksom där, det, där man något uppspelar jag liksom inte höll ihop och sådär. Jag börjar gråta hemskt liksom. För det vill man ju inte heller. Man vill ju inte visa sig så skör. Men det gick ju inte till slut i vissa sammanhang där. Men, men jag tror det faktum att jag då hade liksom startat upp PAVO till exempel. Tillsammans med Sofia. Just det. Blev liksom någonstans avgörande för det pågick då en parallell egen liksom, grej vid sidan om konstant som, som allt eftersom tog större plats med. Så att jag hade liksom ett forum där jag själv fick bestämma och där jag själv fick spela som jag själv kände mig bekväm i och, och så där vidare. Precis. Så att det var lite avgörande tror jag för helhetsförsäljningen känslan och att ändå gick och att ja, men Det blev som en liten tillflyktsort då kanske där du får liksom leka eller ha skoj då riktigt Ja mycket, men lite sådär och att, och att, att vi, vi, ut, vi skapade ju musiken utifrån, utifrån att vi förutsättningarna för, för att vi skulle låta så bra som möjligt Just själva det. liksom och vilket då gör att man skapar bekväma E, ytor för en att liksom leka på, om mm. vi säger så. Så att det var ju... Ja, det kändes inte låst och inte... Skött. Ja, precis. Skönt. Så det var nog mycket det som gjorde att... att um, det så det är ett bra tips då. Ha lite att vid sidan ja, av också. Ja, men... Spelglädje kanske, ja, precis. Men, sen, men sen rent specifikt så hade jag också lösningar på... Eh, liksom, eh, musikaliska lösningar på svåra problem som, mm. som ändå liksom behöll någon slags kommunikativ om nu improvisation handlar om kom kommunikation mm. så, eh, så tror jag att liksom, om jag har någon stark sida så är det kommunikationen ja, det är och, och, och eh, att försöka behålla, behålla den även i svåra situationer alltså man utsätts ju hela tiden för att spela jättesvåra låtar med, på massa olika sätt och så så var det liksom fokus att ändå försöka kommunicera med sina musiker- rakt igenom. Liksom. Nä, ja, det, det var, ju. ja. ju. Det, det kände du var den starka sidan. Men det finns ju... Eh, man har ju så himla mycket när man pluggar musik- som man liksom går igen, alltså man försöker lära sig. Det är, mm. det är bollhav mm. nästan att välja grejer. Det är notläsning, improvisation, att mm. ta för sig. You name it. Mm. Fanns det någonting där som du kände att du... Eh, du kämpade lite extra med att bemästra under din studietid. Sådär. Ja, det här känner jag att det här ligger jag efter i. Det här måste jag och la krut på det. Eller kände du att du var liksom ganska jämn på allting? Eller fanns det något sånt Nej, oh, ja, liksom alla har väl sina luckor på olika hållet tror jag. Och starka, svaga sidor och sådär. Men eh, jag jag vet att jag till exempel eh, lyckades styra upp så att jag eh, utnyttjade till exempel arrangörs... Eh, situation och så hade jag någon arrangörskurs och då, då gjorde jag liksom musik till Pavo i ja, den alltså sådär och, och lyckades liksom så att jag jag nästlade mig ur vissa grejer det är kanske på gott och i efterhand liksom, men eh, vad var frågan igen Nej, om du hade något, extra, är något specifikt som du kände att det här behövde jag öva på. Något eget personligt mm. berg att bestiga. Liksom. Ja, absolut. och det, det, det handlar ju mycket om att, att liksom bemästra olika typer av traditioner till exempel ja. i musiken. Att jag trodde att det måste jag kunna. Liksom. Och... och Mm, och det är fortfarande <laughs> alltså det, det ligger ju liksom en konflikt där liksom. hur mycket, om man ger sig in i olika traditioner så kanske man plötsligt upplever att man det man gör är ju att härma andra helt enkelt mm. och då kan man eftersom att instrumentet är så pass knutet till ens egen personlighet så, så blir ju upplevelsen nästan att man tappar bort sig själv liksom. man spelar på ett sätt som kanske inte är grundat i en utan det är mer, man känner mer att man härmar eller att man försöker anta en annan. Det. Och det, det liksom går ju ut över hela personen. Man antar olika roller. Liksom. Man eller jag gjorde det. Mm. Jag trodde till exempel att jag behövde vara lite grabbigare ett slag. Just det. Att, jag, att jag behövde liksom ja, och, det, och det gick ut över hela liksom, klädsel sätt att vara på. Alltså, så att, så att det blev liksom en, en forskning i vem är jag här egentligen. Liksom. Ah, och då, då blev det liksom smärtsamt att gå in i de här olika rollerna. Och ändå bevara sig själv, hela den där grejen. Så att just det här med att... Just vissa traditionella... Alltså det, det tyckte jag var liksom svettigt att mm. ta sig igenom. Ja, det, och det är ju liksom en sån här... För det känns som att det är ganska vanligt i den här musikutbildning också. Att man ska gå en slags historieresa från ja. början ja. till slut och ska spela allting. Ja. Jag får väl anta att det finns någon poäng i det. att Lära sig men jag, alltså, Men jag känner ju själv med det också. Att så där, det kan ju, man blir ju stoppad i små ska säga. Boxar som mm. du ska liksom lära dig ordentligt. Mm. Och, och sen så, så, är... så olika röster och sådär, olika mm. instrument så där, det passar inte alla hela tiden. Nej, precis. Ja, men jag, jag tror som du kanske att det finns väl säkert en poäng, men jag tror det är viktigt att man har lärare som är ödmjuka inför att det är liksom väldigt många olika individer som ska hoppa in i de här olika rollerna och att det faktiskt blir som olika roller man antar. Och, och att man är antingen bekväm eller obekväm i de här rollerna. Jag tror att alla upplever det stund om liksom. mm, mm. just det Vad övningsschema man, ja. man övar mycket <laughs> <Ja>. <laughs> hur ofta övar du? när du gick på musikskolan. på musikhögskolan? Ja. Ja, men, jag ska inte säga i perioder varje dag men mm. inte hela tiden för att sen för rätt var det så har man så mycket att göra och, liksom, man har, och, det var pavo, och det var liksom så att det blev olika fokus i olika perioder men, men bitvis absolut varje dag Mm, det är så. Har, du någon, har du någon sån här speciellt övningsschema mm -hmm. Liksom 20 minuter ja, här och, eller jag, är inte, timme, eller? jag är inte lika disciplinerad Tror jag som många andra Jag tror aldrig jag har riktigt varit det Men jag har försökt att disciplinera mig Och då har jag delvis eh, haft Jag, jag hade maggiolin tidigt Alltså på Fridhem som pianlärare mm. Hon ja. gav mig vissa så här Väldigt eh, specifika E liksom egentligen ganska enkla övningar som man bara kan hålla på med upp och ner. Det är ungefär som vi kan säga att det till skalövningar. Mm. i princip det. E Och det kan vara skönt bara att riva av liksom för att man inte behöver vara så kreativ i det. Just det. Så att e några minuter av det där, liksom, att bara hålla på upp och ner med det där, liksom rent tekniska övningar. Hålla igång så. fingrarna. Ja, men lite så. ja. Aha. Men, men, men samtidigt så har jag liksom alltid haft lite svårt att bara efter en minut kommer jag på mig själv att sitta och, och tänka på något helt annat. Och sådär. Så ja. att jag har haft lite svårt att hålla fokus i övningarna. faktiskt. Precis. Den här klassiska att man spelar det man tycker är kul mer mm. än det man borde öva på. Ja, ja men lite så där. Man faller lätt in i det som man redan kan, om man säger så. Precis. <laughs> ja. um, uh, har du någonsin sett något... Eller när du pluggade, kände du någonsin någon osäkerhet när det kom till livsval, att du ville plugga musik? Mm. Som jag sa lite tidigare så har jag liksom aldrig haft en vision om hur det ska bli. Och det kanske hänger ihop mycket med att jag faktiskt inte har haft i min omgivning som uppväxt. Jag visste ingenting om hur folk... Jag visste inte ens att man kunde vara frilansare i princip. Alltså, det är verkligen arbeta hem jag är ifrån. Liksom. Och... Och jag tror ju nog också att jag fick kanske lite hintar. Jag ska inte säga att mina föräldrar på något sätt, eller min pappa, för jag senare delar av livet växte upp med min pappa. Att han liksom... Jag ska inte säga att han stoppade mig, men jag kan ju säga att jag fick några hintar. Att, ja, liksom, hur, hur ska det? Liksom, ska en, du verkligen... en orolig förälder den han paxen. Ja, ja orolig. Men liksom lite så ja, går det här och det verkar lite flumbigt, vet jag, att han använde någon gång och då blev jag för himla irriterad. Han var då flummigt. Liksom. Du ska bara veta vad vi svettas liksom och vad seriöst det är. Det är liv och död ju med musik. Men ja. men, ja, men så att, tidigt här så kanske han hade en viss liksom inverkan ändå också. Till exempel att jag gick naturvetenskaplig på, hög, på gymnasiet. Mm. Det, det var liksom... Jag såg inga andra liksom, egentligen alternativ där. Du gick inte stet. Nej, jag gick inte till stet. Mm. Fast jag hade i och sig musikenriktning. Det var därför jag letade mig från yeah. Kristianstad. För det fanns en sån natur med lite musikinriktning. Mm. Så att, någonstans så fick jag ju lite så. Men ja, det blev i alla fall naturvetenskapligt. Och sen så just det här med folkis och så. Det, jag tror att det upplevdes lite flummigt hemifrån. Men eh, sen så blev det lite som det blev, om man säger så. Så att jag hade liksom ingen vision och bild om hur det skulle bli. Nej, Var du orolig för framtiden då? Ja. Även om du inte hade någon bild med tänker om den? Eller? Du? Mm. Jag har en förmåga att vara väldigt mycket dag för dag i nuet <laughs> <laughs> och det har haft fördelar för att jag tror att till exempel om jag, om jag skulle vara lite äldre och, och ha jobbat till exempel som fastanställd i tre år och sen skulle liksom nu jag freelansar musik eller någonting då kanske jag skulle uppleva det högst osäkert. Men jag har liksom på något vis vaggats in i det här från, från liksom gymnasietiden och sen efter och aldrig upplevt något annat. Så att jag kan inte påstå att jag har upplevt det som så oroligt. Nej. Nej. Och skönt. Ja. Liksom. Ja. Nej, ja, ja, det har liksom löst sig hela tiden. Och sen så till slut så märker man att ja, det verkar lösa sig det här. På ett eller annat sätt. Och sen så har jag litat mycket till min förmåga att bara styra upp sammanhang för mig själv också. Alltså. Just Och sen så tänker jag, jag, kan väl jobba någonstans om det behövs. Jag kan väl jobba på ett kafé om jag behöver ett litet tag. Och det gjorde jag med. Eller på dagis. Alltså liksom, jag hade inga höga krav på tillvaron i övrigt så liksom... Mycket <laughs> <Nicken> till allt <laughs> Låga krav ja, ja men lite kanske oh. ja. Nej men så värst orolig har jag faktiskt inte varit kan jag inte säga. Nej och Den oron hade ju varit ogrundad i så fall För det gått bra Men hur tog din professionella karriär karriärfart liksom? När kände du att så här, Det här är liksom lite på riktigt mm. Jag tror att ja, Det kändes lite, jag kommer ihåg Faktiskt första gången jag liksom hade så här liten utomjordisk upplevelse. för att, eh, Och det var när vi spelade på Umeå jazzfestival faktiskt. Med Pavo Och det var i ett väldigt tidigt skede som vi fick spela där. Och, och det kändes liksom... Ja, dels för att jag då som sagt återigen inte kom från... Jag har inte varit knappt på så mycket <laughs> liksom, jo, det hade jag väl kanske då. Men men, men hela sammanhanget, så här, en stor jazzfestival och, och liksom en större scen och... Och så vet jag att Jocke Milder var där och efter spelningen så bara vi måste spela in en skiva! Liksom, jag bara, spela in en skiva, oj oj oj! Liksom, det hade jag inte heller tänkt på så mycket. Eh, och, att, och att det kom ifrån honom. Och att det inte liksom, I det här tidiga skedet så var det liksom så nödvändigt att man hade en, en, en äldre figur som man såg upp till som liksom, han tog sig an oss lite grann så, eh, och stöttade oss och hjälpte oss och gjorde den här skivan och så. Jag Just tror att hade jag redan där behövt driva allting själv, som man ju sen ju gör i den här världen, man driver det mesta själv. Hade jag redan behövt göra det där så hade det kanske varit motigare. Men i alla fall på jazzfestivalen yes där kände jag att, oj, ja, men det här. Och det var liksom mycket folk på konserten och det var ja. bra drag, det var liksom fullt ös. Wow. Då kände jag att, ja men det här kanske, ja, var det, det kanske var... man kan hålla på med. Ja, men, det där känns ju mm. inte helt fel. <laughs> Nej, lite så. Mm. Vad... Eh... Var du nervös när du skulle gå upp där på Umeås mm, Det är nog en stor ja, festival. Absolut. Det? Och, det, det, och sånt följer med mig fortfarande. Jag är, är jätteskakig liksom, inför att alltså, man ska gå upp. Och så. Det är så. Hur hanterar du det? Liksom? Hanterar du det? Ja, men lite grann gör jag det jag, ty kände, jag tycker det är skönt att vara lite med mig själv eller liksom sitta ner och ta lite lugnt innan och så där och jag tycker om att så så jag sminkar mig lite så här. Det är ett, ett, det blir, jag sminkar mig inte annars men just då innan konsert så bara, mm, sitter jag där och pysslar lite med mascara och så här, det, det blir liksom, det blir någon slags förberedelse ja, man ska se för någon rutin Ja, en rutin, ja um, skulle du Joakim Milder kom in mm. och La en hand på en axel och tyckte det var grym. Jag men lite så. Ja. Var, var han på något sätt... Eh, tog, tog han dig och Pav under sina vingar? Eller hur, hur skulle du beskriva hans roll? Hade han någon mer alltså, betydande roll än bara det tidiga skedet? Liksom? Eh, anledningen till att fråga är att det finns andra paralleller med andra artister eh, som jag har talat med som är mm. typ så här... Ja men Klaus Krona var den här lite äldre mm. drivkraften som mm. fick mig och tog hand om. Men liksom sådär, mm. någon lutar sig emot sådär. Var, var det samma sak där för dig eller? Jo men det var det nog faktiskt. För att man är ju liksom, man suktar ju efter bekräftelse och det kanske man gjorde ännu mer då. Och i synnerhet, liksom nu spelar vi den här musiken som liksom inte absolut inte i alla sammanhang motogs. Liksom. Alltså, i, I och för sig tycker jag att från att vi bör, när vi börjar spela live och, och liksom. Så, så, så tycker jag att liksom nästan alla konserter kändes liksom lyckade på något sätt. Att man kände att det här finns liksom, folk tycker det är spännande att höra på det här. Men samtidigt på, så hade vi ju pågående en, en stor... Liksom att det ringde folk in till radion och klagade och, så där och på att vad är det här? Och det här är inte jazz. Yes, och det var mycket som man skulle definiera. Är det jazz yes eller inte? Nej, det är inte yes. jazz. Oj, oj, oj, oj. Vad hör vi hemma och hela den här biten? Um, så att det var inte bara smooth sailing, om man säger så. Men så då var det viktigt att ha... Uh, och där i detta tidiga skedet Jocke Jokumilda som på något vis kommer att bekräfta att det här låter jätte roligt. Liksom. Det mm. måste ni spela in. Jag vill spela in det. Liksom. Uh, ja, det var betydande. Ja, grymt. Mm. Vad um, hoppar vi fram till uh, nutid? Mm. 2017? Ja. Hej. Hey. Hey. <laughs> Hur ofta övar du idag? Oj, vet du vad? Jag har längtat så. Nu har jag liksom eh, ju blivit mamma och sådär. Jag mm. har två små barn eh, och, och eh, också stört upp det för mig så att jag har varit lite mer hemma under den här perioden. Ja, stora och roliga prioriteringar. Ja, precis, exakt. Eh, men, men tillvaron blev ju plötsligt lite mer ockuperad, kan man säga. Och, och att hitta tid till att öva just det... För det, det kan ju kännas lite som att man petar sig naveln lite, att liksom, oj nu ska jag utveckla mig själv här. Men nu har jag en familj, alltså det, det kan mm. gå lite så här stick i stäv med allting. Men återigen så, så känner jag ingen direkt oro så över framtiden, utan jag tillåter mig de här åren att faktiskt eh, bara värma ner lite och fokusera på familjen lite. Och, och sen så gör, jag, jag spelar ju fortfarande så att jag gör liksom grejer, men... Men det här dagliga övandet, det finns det inte utrymme för. Nej. Nej, det gör det faktiskt inte. Men jag längtar efter det och det var också liksom en liten poäng med att ta ett steg tillbaka lite grann var att jag skulle liksom vill, ville längta efter det igen. Mm. Så nu så har jag liksom lite börjat igen och nu förbereder jag liksom en konsert som jag har vid ett senare tillfälle i höst och nu övar jag vill jag och försöka öva varje dag igen. Kommer bli en övningsmaskin när barnen börjar skolan sen såna <laughs> Ja, <snart>. precis, <laughs> öva ja. ja, precis. Nej, men så nu är, det, nu är det lite fokus på det igen faktiskt, mm. övning. Mm. Det var roligt att man kan tända en glöd igen ja. så där, liksom att, lite, att hålla sig borta lite från ja, ett tag, och det också. Ja. och det är inte så farligt tror jag att, att ta ett steg tillbaka någon gång ibland. Nej. Är det är många som det kan bli väldigt mycket ge musik ibland mm. och speciellt på en institution med skolor och man Oj, övar och ja. konserter och det blir väldigt mycket och man kan nästan tappa lite ja, men lågan lite så här. det mm. kan bli lite mm. dåligt men har några tips som man vill förutom att ta hand om sina barn väldigt mycket och börja yeah, öva. Just det, så skaffa barn. <laughs> ja, precis. precis. Uh, Några no, tips för att hitta lågan. Det kanske jag uh, håller sig bort. Alltså inte spel om att det måste. Yeah, för, för min del, och jag, jag kan ju absolut inte tala, om, tala för alla andra, men för min del så har det varit just det här att få ett andrum som inte har med musik att göra. För att uh, pressen just som du säger med att dels att man spelar musik hela tiden sen pratar man också väldigt mycket musik med folk som är lika mycket intresserade av musik och jag har period känt att jag är inte lika intresserad av musik som alla andra jag håller på med det visst men jag vill liksom prata om hästar istället ja, hästar <laughs> Jag ja, lite roligt. så med mina, och sen så lite så här, vilka, vilka är man spelar med folk är det mina vänner eller är det mina arbetskamrater eller hur, hur är det nu och liksom, just det. det är mycket intensivt going on mycket när man utspillas så sig. Name name droppande <laughs> ja, på förfest Svåra exakt, namn och, exakt. Liksom. och det där har jag aldrig hakat, liksom hängt på, eller liksom kunnat vara för med. För jag kan inte namedropa, liksom. jag kan inte lyssna och höra exakt vem det är som spelar och sånt där. Ja, så att, så att jag har liksom fått um, ibland ta ett steg tillbaka och, och, och, och rida istället. Ja, men vad, Nej, men alltså vad som helst, en annan aktivitet lite, Man får få ja. lite andrum. Sätter igång nya tankar och ny lust och så där. Det. Mm. Men eh, ridning och ridsport, det är någonting du har, har du hållit på med det länge? Ja, eller? det har jag gjort sedan vi liten ah, Okej, okay. ja. det, ja, det har följt med dig hela vägen Ja, det har följt med mig hela vägen Ja, ah, just det Är det, som, är det kanske en liksom, avkoppling och tillflyktsort då kanske? Eller? Men det är ju liksom som en hobby ja. så att, och, och, och just ridning, det är ju liksom Med hästar och sådär, det är ju väldigt, väldigt speciellt tror jag. Mm. Men nödvändigt för mig Men jag tror att bara att ha en annan hobby Lite grann ja. Eftersom att jag tror för många så är ju musiken också hobbyn i och mm. det arbetet liksom. Men för mig har ju musiken varit jobbet. <laughs> och min hobby det är hästarna. <laughs> precis. Jag tänkte, jag tänkte precis eh, jag satt på ifall det så. Ja, men Finns på det finns några kopplingar mellan ridning och musik då. Men det kanske är det som är grejen att det inte, absolut inte gör det. Eller gör det, det Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Man får kan... lite långdraget i så fall. Men... Ja, lite långdraget. Ja, precis. Nej, men eh, det som jag skulle säga är liksom kanske gemenskapen där. Det är väl att man att det är väldigt fokus. När man så är det väldigt fokus på kommunikation. No, okay. <laughs> Mellan hästen. Ja, det har vi det. Ja. Mellan häst och ryttare. Alltså det, det finns inget språk mm, ut, det. utom det liksom osynliga språket. Och det är mm. samma när man spelar i grupp. Det är ju ett osynligt språk som inte har just ja, det. ord och, och så. Förutom mm. möjligtvis nickningar. Ja, det för är. det är lite kroppsspråk då. Men det ja. är det här, <laughs> um. uh, Ska vi se? du. Uh. Ja, men du har ju varit här på högskolan nu och hållit en klinik och lite lektioner och sådär. Och du har ju, nu har du ju erfarenhet av arbetslivet och yrkeslivet som musiker och sådär. och du fick ta en sak som du skulle stoppa med sig ner i fickan, liksom att ta med sig ut i yrkeslivet. Vad bör de ta med då? Tiotusenkronors fråga. Ja, <laughs> precis. Eh, ja, vad ska man ta med sig ut? ja det är nog liksom den viktigaste frågan för mig det är väl lite det här att att man får påminna sig och försöka intala sig att man inte behöver gå in i olika roller liksom för att vi lever i en modern tid och man behöver liksom inte ja, man behöver inte iklä sig i olika roller varken musikaliskt eller, eller utanför Ja. för att få vara med liksom. Vara sig själv. Man kan vara en liksom arbetarklassperson som tycker mycket om att rida och ändå få vara med liksom. alltså, man kan vara på olika sätt. Man behöver inte vara lika. Det tror jag. Det tror jag att jag skulle då tipsa om. Det är nog väldigt skönt så många att höra det tror jag. Det är... jag Ja, jo nej, men mm. jag känner igen mig i det där faktiskt. Mm. Um, och nu pratar vi nästan lite... Ja, lite... Nu pratar vi piano. Mm, nu pratar vi piano. Mm. Ja, jag är absolut ingen pianist. Men jag har, ju, jag har ju spelat musik. Det har jag ju, absolut. Men vad skulle du som är pianoproffs... Vad är pianots viktigaste roll i en ensambel enligt dig? Mm det fyller ju många olika roller. Men... Ja, precis. Den viktigaste rollen vill du höra om. Och då, ja. då tillhör jag ju den sorten som gärna stökar om i olika roller och sådär. Och det gör jag även med mina elever och i alla sammanhang jag befinner mig ah. Att jag vill ju då väldigt förutsättningslöst skrapa undan alla roller som instrumenten bär med sig. Ah. Traditionellt sett så har ju pianot en väldigt viktig roll och det är den här kompande funktionen och den man visar, på ett väldigt enkelt sätt visar väldigt många toner för folk liksom, genom att spela på alla samtidigt. Akkord heter det, de. du vet. De. De. <laughs> akkord, akkord, akkord, Ja, ja precis. Men, så att, traditionellt sett så har du ju en, en liksom, bärande roll så sett, harmoniskt bärande roll. Men i mina sammanhang så brukar jag vilja göra tvärtom och jag ändrar gärna på roller. Mm. stöka till, ja. Just det. Så att med andra ord, den viktigaste rollen är att den inte behöver ha en roll. <laughs> en roll. <laughs> det kan ha i roll som helst. Ja, precis. Det kan lika gärna ja. mycket trummor. <laughs> ja, exakt. Ja. Faktiskt. En percussiv roll, ja. Absolut. Ja. Um, ja, du har ju vunnit jaskatten två gånger som årets kompositör. Och du gillar att komponera, med andra ord. Mm. Du har ju gjort det sedan du var liten. Har mm. Just det, ja. Det är många som drömmer om att börja snicka upp sina egna första skiva. eller Man vill ju börja komma in i lite låtskriveri och sådär. Ja. En miljonfrågor givetvis, men hur ser din skrivprocess ut? Mm. Den kan variera lite, men ja. den, den innehåller definitivt väldigt mycket tid där det inte händer någonting. Okej. Okay. Ja, alltså, och en väldigt frustrerad tid. Och det här med liksom det här vita pappret som är framför en och det är tomt och det finns inget och nu ska det bli. Liksom. Det, är en, det är ingen period som är så speciellt bekväm på något sätt. Det är stressande. Tycker inte jag i alla fall. Ja, det är lite stressande. Men, men sen har jag också alltid anledningen till att jag gör musik är också för att jag sätter mig i situationer där jag behöver ha något färdigt till en viss... Och, det, och det, det där startade till exempel jag och Sofia upp från början. Vi liksom, nu Till varje konsert ska vi ha varsin ny låt och så höll vi det stenhårt. Liksom. Så att redan där så hade vi liksom lite deadlines. Och, så jag är en deadline-tjej på det viset. Ja. Så jag är inte liksom romantisk så att oh, nu vill jag ut och skriva musik. Skriva Nej. Och Nej, precis. Jag sitter ju mm. åtta veckor. Liksom. <laughs> ja, precis. Nej. Utan eh, det är ganska så, på sätt och vis ett strukturerat arbete som då innefattar ungefär 50% tystnad och stillhet och ingenting. Mm. Eh, och, sen så, och att jag hela tiden försöker fly med att upptäcka mig själv. Jag sitter där och sen så plötsligt så står jag och kokar kaffe istället. Eller plötsligt så diskar jag ja. eller plötsligt så städar Klassiker. jag för att jag måste städa innan jag kan börja. Jag måste börja. Klassiker, eller hur? Så att jag försöker hela tiden fly från det jag ska göra. Men det är liksom en lång process och på något sätt så gror det ju liksom idéer där inne. Och de poppar ändå upp lite grann, kanske, när man minst anar. Och jag behöver de här pauserna, jag behöver göra något annat, ut och gå eller liksom något sånt där. Mm. Ja, så kommer det upp någon idé. Och sen så kan den idén så bygger jag från den idén och så kommer det liksom stora arbetet efter där, kan man säga. Så det där diskandet, och så är det, nästan, det kan nästan vara en del av processen. Jag tror, jag, jag ser det som en del av processen, ja. absolut. ser och, ja, liksom. ja, och att och att jag nu också med erfarenhet vet att jag har den... Det ser ungefär likadant ut hela tiden. att det, liksom, det förflyter en massa tid där det känns som att jag är totalt meningslös i världen. <laughs> liksom, vad håller jag på med och allt det där? Liksom, ja. Och man vänder ut och in på allt. Liksom. Men, mm. men sen så själva skrivandeprocessen, den, den är ju också viktig. Och där, där kan det se ut på olika sätt. Ibland börjar jag med en stark melodi. Mm. Ibland börjar jag bara med rytm. Ibland börjar jag med att tänka på hela formen. Eh, ibland så... Ibland så har jag väldigt spridda idéer och då klipper jag bara ihop dem på en lång linje och så spelar vi det. Ja, liksom. jag då och alltså. <laughs> Ja, det blir ju det, exakt. Ja, så ja, det kan se väldigt olika ut. Ja, mm. mm, just det. Um, ja, när du alltså så här, Generellt, om du får lyssna på musik och sådär eller det varierar, men från vem som jag vad och sådär men hur känner du inför liksom harmisar och taktarter och sådär? Är det less is more eller more is more? Eller? Inför harmisar och taktarter. Ja, vad som alltså, så här, Ja men precis, Gill, gillar du eh, tjocka arm, mycket grejer mm, där det händer. Det. Eller är det bra eller är det bättre när det är lite tunnare, liksom ja det. Och... Ah, det beror på vilka sammanhang. Och jag vill nog ändå säga att jag har gjort lite av både och på något sätt. Men om jag ska generalisera min egen <laughs> känsla ah. så är det, är det nog ändå less is more, kanske. Ah. Eh, eller, nja, det ska, jag vet inte. Eh, jag, jag tycker om. Eh, att om man är många som spelar så tycker jag om att höra allas röster. Mm. Så det får gärna spreta lite. Jag är inte jättemycket för det här liksom, eh, väldigt fina klanger som passar perfekt ihop och sådär. Och låter jättesnyggt utan det får gär, liksom gärna spreta lite. Jag vill gärna höra individer och att, de, att alla ska ta plats och allt där, liksom, det demokratiska framförandet på något ja. vis. Um, så, och sen så när jag spelar på piano själv så tar jag gärna bort för att inte låsa in mig, spelar man ackord så har man väldigt många färger i ett akord. Ja. alltså nu blir det lite nördigt men ja. uh, och då kanske inte melodin har så många vägar att gå, liksom man låser kanske in sig i den här tonaliteten men ja. om man tar bort några toner och liksom Kanske bara använda två toner liksom, i intervaller snarare. Då upplever jag att jag får en annan frihet i tänkandet för hur melodin ska bli. Släpper lös melodin lite. Ja, nu. släpper lös melodin. Och sen kan jag lägga till fler toner i så fall om jag vill i efterhand. Så. Om jag stänger mm. in den igen. <laughs> om jag vill stänga in den igen. Precis, <laughs> ja. exakt. <laughs> um, uh, ja... Lite subjektivt för mig, då, men när jag lyssnar på din musik så får jag liksom lite film- och teatervibbar mm. nästan. Liksom. Det är som en historia. Det börjar någonstans med ett intro liksom så långt. Nu har väl nästan de flesta låtar intro, men du förstår vad jag menar. Det, liksom, det blir som en eh, historia samtidigt så är det ganska tvärkast. Det kan vara minimalistiskt till ös. Mm. Liksom och, mm. sådär och, eh, och Ibland är det lite svårt att urskilja fall det är liksom skrivet eller ifall det är improviserat. Mm. Liksom, det, är, det är en mm. riktigt fräckt musiklandskap. Hur beskriver du musik själv? Liksom? Ja, men precis så som du sa det. Jag kan inte skulle säga själv att det är fräckt. Men, men, liksom, men, men det är precis så. Jag tycker, om att, jag tycker om tvärkast för att jag tycker själv om att bli överraskad. Mm. Och, och det är också en del i skapandet, både som improvisatör och som kompositör, att... Jag går igång på att jag blir lite överraskad av det som händer. Liksom. Ah, just det. Och också för att man, det vet vi alla som också studerar så där att vi, man blir trött på sig själv och det man hör. Och att man upprepar sig själv. Så att min strävan är liksom på någonstans att inte upprepa mig själv. Just det. Så att det jag använder mig av är förhoppningsvis för min egen del åtminstone det känns lite fräkt. Men. men Eh, vad var frågan nu igen? Nej, hur du beskriver din musik. Ja, hur du beskriver din musik. Just det. Eh, ja, men så tvärakast absolut. Och som du säger, ofta kanske längre former och lite landskapsmässigt. Mm. Och liksom, jag, jag, jag, är ofta, eller jag är noga med formen från början till slut. Alltså på en hel skiva till exempel. Eller på en hel konsert. Att en, ja, jag tänker igenom formen innan. Ihop allting, det hänger ihop alltså. allting. Ja, precis. Ja. Eh, precis, nu har vi nästan varit inne på detta och pratat om det. Nu jag nästan mm. att jag har svar på min... Fråga Men eh, det är ju en bit från den här traditionella skoljassen om man säger så. Det är ju som man gärna får börja med när man börjar plugga mm. jazz och sådär. Eh, en fråga till dig då. Har du någon favoritstandard? Du får bara säga en. En favorit? Eh, well, you need it. Ah. Mm, är, det, är, det en, är det en standard? Ja, det är det. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. det. Well, you need it gillar jag. Ja, mm. där har vi det. Snabbt ja. enkelt svar. Ja. Ja. Varför du ja, Jag tycker det är ett roligt tema på något vis. Mm. Ja. Det brukar vara så. Ja. Ja. Det är en mysig tema. Är standards viktiga? Ja, det är de ju. Um, <laughs> punkt. <laughs> <laughs> ja, det då. är de. <laughs> Nej, men det är klart att, att de är superviktiga. Det är fantastisk musik som vi värnar om att, att liksom behålla och föra vidare. Jag tänker, kan man applicera de här standarderna utan att behöva vara i de här facken som går in i mm. låtsasroller? Ja. En ja. låt som är spel, inspelad i, vilket ja. är något i midswing. Ja, absolut. Det, så jobbar jag ju mycket när jag träffar mina barn, <låder> mina elever. Att, att det finns ju tusen vägar att gå. Um, och det är, det är också skillnad kanske på att studera och att öva och att sen göra ett framförande och en konsert uh, för att det vi gör när vi övar och studerar in till exempel standards det är ju ganska, i mångt och mycket att vi härmar liksom. uh, och, uh, och det är ju jättesvårt att göra det så pass bra så att det håller en hel konsert till exempel alltså att återskapa det så precis som det har varit att, så att man kan ha fyra solister som spelar tre kors var och behålla energin och så att alla ska tycka att det är spännande att höra. Det är ju en, en omöjlig uppgift, skulle nästan jag säga. Vissa lyckas ju nästan. Men, men, men det är ju jättesvårt. Ja. Så skulle jag beskriva det. Mm. Så, att, så att man kan absolut använda det och kanske modifiera det lite så att det passar en själv. Så att man vet att man själv framgår i sin bästa dag eller man ska ja. säga. Just I ett det. framförande Sen mm. så studeringsmässigt skulle jag säga annorlunda liksom. ja. Då är det bara att på, härma ja. på, härma på Och, lär sig liksom och lära sig sig, liksom, precis språket och allt det. Ja. Mm. Du har ju släppt musik Både i små konstellationer och med storband mm. I ryggen Nej, Du kom på Western Resident hos Norrbotten Big Band Vilken konstellation gillar du bäst? Hur många ska vara med i bandet? Åh mm. oh, ja det är ju Jag tycker det är roligt att skriva för många. Sen mm. är ju storband väldigt många. Så svårigheterna när det blir så väldigt många det är ju att man, man vill ju gärna frälsa alla hela tiden och att alla ska ha så kul och det ska vara så mysigt. Och det, det går svårt. ju inte. Nej. Det går ju faktiskt inte riktigt. Och det får man väl också liksom, intala tråkigt, sig. Någon måste Ja, men, ja, men <laughs> precis. Alla kan inte tycka att det är superbra och kul. Och alla kan inte, liksom, man kan inte begära det. Men att, men att skriva musik till många personer, det kan... Det känns ju som att där är inte verkligen såna lässismål att det blir väldigt att man det sa förut att lämna utrymme åt folk liksom. Ja men precis, det är det, lite. lite det jag menar med att jag vill ju ha mycket utrymme i musiken för, för allas liksom individuella insatser och sådär Jag vill att alla ska ta initiativ till exempel och jag vill att alla ska vara koncentrerade rakt igenom så att man inte missar tågen som går hela tiden liksom. ja, alltså det? koncentrationstågen mm. så att därför så vill jag lämna mycket utrymme och då, och då kanske man kan, om inte man är en som tar utrymme där då kanske man kan uppleva det som också tråkigt då liksom um. Och sen så är det ju svårt, alltså, jag menar att en sitta i ett storband som jag knappt har någon erfarenhet av själv, att man liksom hör inte varandra sådär, så sådär. Du då började i bli... storband dock. Ja, ja är sant, är sant, just det är för sig sant, är Men det är svårt att höra varandra så, så att, liksom, att det ska funka hundra liksom procent att man hela tiden har en supernerv i fria improvisation och sånt är ju super supersvårt. Mm. Liksom. Att man känner att man är en del av någonting. Att ta sig igenom ljudmattan. Ja, men jag tycker det är jättekul ändå att skriva för många, för mm. att jag tycker det är härligt när det låter väldigt mycket. Ja. Och sen så är det mycket svårare tycker jag att skriva för färre. Alltså, ja. Och det är också svårare, jag tror att jag tycker det är för att det är också svårare att vara en instrumentalist när man är färre. Alltså det vilar en större, en större ansvar på en Just helt det. enkelt. Att så. leverera något. Solist Ja, men precis. Ja, men och nu så får du liksom ställa ditt alternativt universum. Mm -hmm. Och om du hade fått välja ett annat yrke än musiker. Om du, fick, om du levde om ditt liv. Vad skulle det bli? så? Ja vet du, nu har jag ju ett annat yrke också. Vet du om det? Nej. Jag är sjuksköterska. Är det sant? Ja. Ja, var roligt. Jag lite i mammas fortsättning. Ja, ja men det. lite så. Jag blev det. Jag blev klar bara för ett och ett halvt, två år sedan. Ja? Jag två år sedan ungefär. Mm så att jag måste ju nästan svara sjuksköterska för att jag är liksom det är ja, det kan ju ta tredje livet. Min tredje liv. Eh Ja sjuksköterska. Ja men faktiskt vad var som, varför ville du plugga det? eller varför var det som tiltaler dig med sjuksköterska? Ehm um... Ja, det var ju en rad olika saker, men, men i, i första hand så var det nog att jag ändå känner mig lite intresserad av, lite av kroppen. Så här, jag vill mm. inte bli läkare, det känns för mastigt liksom, på något vis. Och, det är ett litet berg Ja, för det är lite du... ett litet berg att klättra känns lite mer överkomligt, eh, men ändå inne på samma spår. Mm. Så att jag tycker det är väldigt, speci eller väldigt spännande att tänka på kroppen, vad som händer i olika sammanhang, och blodet och hjärtat och Just hjärnan det. och liksom. så. Mm. Och sen så, just det här som vi var inne på innan, avkoppling. Det blev ju i princip en avkoppling för mig att gå den utbildningen. För att jag slapp och liksom hålla på att skapa, skapa <laughs> så, Vad sa dina studiekollegor? Ja, ja, jag sa ju ingenting om det. Jag, jag sa ju absolut <laughs> ingenting om det. För att de, ja, nej, jag, oh, ja, nej det fick jag hålla tyst om. Liksom. Ja, precis. Ja. <laughs> nej, men vad, vad, vad härligt. Mm. Ja, nu har tid... Vi skulle kunna prata hur länge som helst här mm. faktiskt. Men nu så börjar ju tid faktiskt rinna ut. Och du ska ju ha elever också innan du ja, åker härifrån. precis. Men tusen tack för din tid Cecilia oh, Persson. Ja, tack ska du ha. Det var ju jättetrevligt. Katt, ja. <laughs>